Az a májusi nap, amelyen Garai Nándort elkergették és Sipeki Bélát választották meg polgármesternek, aranybetűkkel került vár történetébe. Néhányan ugyanazt állították később, hogy az egészet csak álmodták egyesek, de ki látott már olyat, hogy ugyanazt álmodja egy város teljes lakossága. Hát még olyat, hogy az álom vége, Garai leváltása igaz legyen. Nem bátor az álom mellett szól az a tény, hogy Kini Zsipál, akit ugye mindenki láthatott, sőt meg is érinthetett, Másnap reggelre eltűnt. Amikor a hollóikrek befutottak a nyári konyhába, hogy felkeltsék az előző napi mulatozásban, ünneplésben elfáradt hőst, az ágban nem találtak senkit. Hollóném meg Dénes először arra gondoltak, hogy Kinizsi ismét elment kószálni, de miután délig nem érkezett vissza, értesítették a többieket. A mátyás fiúkat, Bít és Gézukát. Közben kisé idegesen a tévések is megérkeztek. Idegességük az volt, hogy az előző napi felvételekről Kinizsi egyszerűen eltűnt. Ahol neki kellett volna beszélnie vagy táncolnia, ott üresen maradt a film. Ilyesmire a világ televíziózásának történetében még nem volt példa. Ezekkel a fehér foltokkal persze nem lehetett a tévében lejátszani az eréndvári eseményekről készült tudósítást, mert az egész ország azon röhögött volna, hogy a tévések feltámasztották Kinizsit, de bizonyítani csak a nagy semmit ábrázoló képekkel tudják. Visszajött hát a riporter Zeréndvárra, hogy megismételje a felvételt. Csak hogy Kini Zsipá nem volt sehol. A gyerekek beszágódozták az egész várost, és a felnőttek segítségével felkutattak minden zugot, minden rejtek helyett, de hiába. Már lefelé készülődött a napkorongja, amikor a hollójék kertjében elgyötörten üldögélő gyerekek közül Attila hirtelen felugrott. A páncélok! Kiáltotta. Gyerünk az iskolába! Sputott. futott. A többiek ugyan nem értették, mi az összefüggés a páncélok és kinizsi eltűnése között, de követték a banda eszét. Atilla, Janibá a gondok ellenkezését bevéve, egyenesen a laboratóriumba szaladt. Kinyitotta a termet, aztán feltépte a nagy szekrény ajtaját is, ahová a lovak felszerelését rejtették. De sem a páncélok, sem a fegyverek nem voltak ott. – S mondta halkan Attila, és szomorúan leült a számítógép elé. – Mi történt? – rángatta a bátyavállát Domi. – Mondd már! Megszökött a páncéljába. De miért? Hiszen díszpolgár lett, meg hős, és benne lehetett volna a televízióban. – Nem szökött meg – mondta Attila. – Egyszerűen szétfoszlott. Ahogy újjáélet, élet, úgy tűnt el, amikor meggyöngült körülötte az erőtér. Még szerencse, hogy három napig kitartott. – És most hol van? – kérdezte B. Ahol eddig? Simogatta meg Pát fejét Dénes. A múltban, meg a földben. B. szemében nagy köncsepp készülődött a legördüléshez. Pat az órával megbögtöste a kislány derekát, mintha megérezte volna a gyermeki gyász fájdalmát. Ne bőj, dörmögte Domi, és szívott egyet az órán. Hiszen bármikor feltámaszthatjuk. Nem? Artilla. De. Bólintott bizonytalanul az idősebbik Mátyás fiú, és a többiekre mosolygott. Végül is, ha egyszer sikerült, miért ne sikerülne bármikor? Pat vakkantott néhányat, és a farkát zászlóként lengette a levegőbe. szaladt ahol Kinizsi néhány nappal ezelőtt megjelent, és a körmével megkaparta a szőnyeget. Mintha csak azt mondaná, hogy gyerünk, mire vártok? Miért nem csináltok újra csodát? Mindennek eljön az ideje, mondta Dénes mintha kitalálta volna a kutyája gondolatát.